Konberesia da gaur, martxoaren lehena, ongietorri martxorat, eta bai hilabete behri batean sartzen dira eta da udaberriaren hilabete dela horretaraziz. Ongietorria egin zailo ere gaur, Lorentxa Gimo, edo ta orren Arnaldo Otegi, preso oieri, uskal erirat itzultzen baitira gaur, bairan gaur ere gorezmenak, komplimenduak egiteko eguna da. Etabai, nor norbaiti goresmenak eman baran behar badituzie gaur da eguna. Nazioarteko egun guziak bezala bada jasoin bat gibelean daki ideia bitxia da bai baina hau da gaur konplimenduen nazioarteko ko egun da. Ashki konplimendu egiten ote diusia zuen ingurukoei. segugun izezat egun positibo bat sortu nahi zuen Hans Pirbiltek. Urririk egiten den ekintza bat baita eta beste eri hainitz ekartzen ahal diona. Batzuentzat bon, komplikatuagoa da, psikologo batek esplikatzen duen bezala, komplimendu batean edo baten parean ezpaitakite batzuek nola jarduki eta azkenean jena sortzen baita gehiago. Eta urririk den ekintza bat? Mm -hmm. Aha, ez patzuek, ala ere interes ekonomiko bat atxemaiten baitute gibelean edo interes bat, ere komplemento bat eginez, onotik beste zerbait galdeginez, eta bar, zautzen oziet teknika. Eta begaur, Twitteran eneatzen diren horiek, haien mezuak idatzi dituzte, haien maitiari adibidez, eta badira ere biztanenak Carrefour, Disneyland edota Darti bezalako enpresa handiak, baliatzen direnak egun berezio hortaz buruaz mintzatzeko autopromoa egiteko. Bon, eta kaso egiten duzuen, eta kaso egiten duzuen komplimenduari adibidez... Ah, Erremar man, kaso egin ze komplimendu mota egiten duzen, lortuko duz. Adibidez, zuen erakasleari, gaur erraiten badiozue, gaur zure kurtsoa, etzen usailan bezain kakingaria. Ah, komplimendu eh, negatibo da azkenan. Edo, ez zira intzozoa, argiago agertzen da zure ondoan kontrastatuz. Eta bo, gaur, komplimenduak egitea ezta berdin ideia hona ere ez, eh, pixka bat bortxatu emaiten baitu, hotx, gaurkoa egun inutil bat da, nire kronika hau bezain hit nutila naski, emire esker gala ere txaloen zater. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. <hisa> hitz eta putz. Hala ere zerbaitin dezgarri aipatuko dauziet supermerkatuak munduan badira andan abateta mundu hortan sartuko gira. Bainan ez ezagutzen dugun eta dugunetaz alitzeko berezitasunetaz, sostut gaur bi ola supermerkatu berezi eh, ikusi baititut xarean aipatzen. Alde batetik WeFood deitzen den supermerkatua Kopenagen duela haste bat estrenatu dute. Entermarchen. Iogurta batzu, laster, epe mugaz, kampo, baldin badira, salmental kentzen dituzte Eta botatzen, xinpleki. Eh, alta jateko ondira on, oraindik bainan saltzeko iduriz ez dira gehiago onak, horri deitzen zaio behar gabeko hautzia edo batzuek dioten bezala enpoilatzea. Danimarkan aldiz ireki berri duten supermerkatu bat, data pasatuak dituzten produktu horiek berriz saltzen dituzte eta bizana prezio arras merkeago batean, gobernuak babestutako iniciati bat da. Hemen, eta txalot, txalotua da azken urte hauetan, estatua bera, bere sautzea tipitu baitu urte untan, edo azken urteetan, zazpireun 1000 tona janari bakarrik botatzen ditu. Bakarrik? Bai, niz da ere, zazpireun mila tona janari geiegi ekoizten da, sistema hontan dani beraz. Baina pentsa, frantzian 6 milioi tona janari botatzen dira urtero. Pertsonaka Francesc Cabrerasu 10 kg urtelo idea ona baina azkenean gutiago botatzeko beh, beharliitaike gutiago ekoiztu betikoa. Eta beste adibide bat hemen Alemanian beste supermerkatu bat ireki dute hondakinik sortuko ez duen lehen supermerkatua izanen da elikagaiak sortzen duten gehi egzko hondakinez kezkaturik eredu berri bat sortzeko diru bilketari esker ere ireki dute gafundinga hemen ere Gibeleana. Argiake explikatzen demezala. Berlinen zuten supermerkatua. Eh, ireilean, hori, Original Unverpacked ez da uiku supermerkatua. Azkenean hemen ezagutzen ditugun sistemen arira doa, baina hemen bururaino joiten da espaitu baitu batele deus ondakinik sortzen ez da paketarik. Zuen sukrian haibaduzi ontzi bat ekari berduzia, zuen etxeko sukri ontzia, oli hoaren berdin eta bar. eta da hemen marka eh, Historiorik senpereko Euskal vrakk dendan bezala funttzan. Ara, beste supermerkatu eredu batzu ere posible baitira aipatzekoa zen.b Ipi <tus> itzi Hizta put! Musikapiskabat eta ondotik Jon Garmen Jatzuriari itza, entzulearen iritzia astertero bezala eta ondotik Martin Kitorekin. Iruñako bide hartuko dugu ango eskola baten izena aldatzea erabaki dute, donibane etzen ongi don korleone deitu dute iduriz eta musikan defkondosekin segituko dugu. Defkondos azken haste eta behilabetetan uh, aipatzen da. Noiztenka justizia arazuen gatik, eta aste buruntan uh, behelkarretaratze bat izan da, baliadoli errian, larumatean, uh, protesta batzu izan dira defkondos taldearen kontzertua hain zin, beraz hauzi baten pehan dela kantaria, joen urtean epaileak segidari gabe hartxibatu bat ba zuen ere uh, bereko kontrako akusazioa berri zateratzen da. Akusatua da e, 2008 eta 2008 artean, bota zituen mezuak Twitteren e, sortzi mila bat jarraitzale dituen kantariak organizazio terroristen ekintzak gora aipatzea eta biktimak gutxi asmoarekin. Razemen elkarte batzuek haien elkarretaratzea egin zuten eta be, irriarekin hartu zuten elkarretaratzea e, e, e, hartu situsten alkarteratze horiek defkondostaldekoek panico <tipa> panico panico panico la muerte un gran langostino La ficcia produce sonoros gemidos los son risas se sepultan a toda una familia Cuando entran a ver una película de risa Peatones inocentes que son el objetivo No esperamos que se lan todo el vacío Divertidas fiestas de moros y cristianos Lentas, espadas y lluvia de petardos La pólvora siempre explotaron de deber Disbratados de paje, hay muchos que mueren Electrocutarse a cambiar una bombilla Suicidarse sin mirar la primitiva O darse la piscina Marco te en la manera corricando. Pánico, pánico, gol. Pánico, gol. Pánico, gol. Pánico, gol. Pánico con la muerte. Ridícula. Pánico, gol. Pánico, gol. muerte. Zaniko, una muerte ridícula, Defco taldea eta laste egitztaputzen beratz iritzia. Uh, tartean, ale ere, uh, telebista eman kizumat edo saio bat, telesail bat, eta behar nautzen. Ez niz behar baina nahi behar dut. Eskamak kentzen deitzen den Euskal Telebistaren serie uh, behia da, astean behin edatzen uh, dutena, goen kaleren bukaerarekin, beste zerbait asmatu behar zen, eta, behi dure du, kasik gibeleruntz joiten direla, uh, Orduan duan, seriea joen astean abiatu zen, eta ideia da kontxerba lantegi batean, edo baten giroan komedia bat, sortu dute, humorearekin beraz, uh, usle initz bildurituz teleen saioarentzat hogeita heereetzi mila ikusle uh, ehuneko laukakotshiruko kuota. aski pozik ziren Euskal telebistakoak eta beraz uh, galdera zenea, interesa bazuen eta Twitter beraz komentatua izan da. Eskemak kentzen bizana eza autzeeta erakustenak beteren soinu batzu. Laren da berrogeeta hamar mila euro? Eta enpresa guretzat. Eta maharri beharko luke bako itzak, 22 mila euro. Enpresariak izango zaretezuek. Bai, bai. Ez darresa izango. Eta noiztik behar dinaguguk lagun zaurrera egiteko. Nai ezpezu potu hau zure potu hau joekin betetzia, adintza zure neregrizatik, eh? Itxas, zuk nahi izan ezken. Matias Erraz zageratu kozen dukera. bat behar dugu, gure izan lehen etorkesunera. Eskemak kentzen deitzen da, eta beraz hau da, gaurkoaren aurrera pena. Kontxerba lantegia berreskuratu berri zerusi nahi dute langileek. Emazteak dira hemen nagusik iu harrak tuiteren zer diote. Eman beharko zeizkio aukera gehiago raindik, baina penaz diot oso epel utzi nahuela telesail berriak edo batek mezla. Eez jakin telesail begi bat edo orain hogei urteko bat ikusten ari na plano zahariak, horiek sentsazio kontra jarriak eta momentuz gustu gazi gozo bat duen telesaila euskal telebistan zuen ideia egin nahi baduzie boa, gerranik ez dut begiratu, beraz ez dut kritikatzen ala, ez nahi zain ereski mintzatzen ala, sari ikusgai da euskal telebistan, amarak eta laur denetan eta jakin goduzu eberaz zer gertatzen den uh, eskamak kentzen, un ako xeri edo telesailluko aktore nagusiai enzuulearen iritzia orain bai txria Jo Germendia zuritza. Batzuetan zoriona oroitzen da gurekin. Tiduri du txarra baino ez dela allegatuko etxeko atearioz, beti gaudelako pres txarrerako. Bizitzaren zailtasuna justuki, Bizitzea dela ulertuko bagen ubezala, are gehiago gure herri zahar honetan. Notizia kolektiboak, txarrak baino izan ez direlako orain artean, onak izan balira, aspaldi gineateke gure oraina eta etorkizunaren jabe. Erran gauza txar bat nidiburuz, eta erran hamar gauza hon, bai. Gauza txarrak beti ukanen du gehiago. gehiago pentsatuko dut di buruz, min gehiago egingo dit, Eta honak ahantziko ditut. Baina bai, zorrioa oroitzen da gurekin tarteka bada ere, ez egung gusiz. Eta zorion horrek zorrio hobea ekarriko die gaur Lorrentxagimoni eta bere hurbilekoei. Urtean hitz eta gero, heiekin ukanen baitute, etxean, libre, eta onik. Eritasun batek bere bizitza, txarraren katean lotu badu ere, ona izanen da bere borroka griniak bizitzari, eman godionik uspuntu berria. Zoriona ere, Arnaldo otek etxean, bere kideengan eta zergatik ez erri honen etorkizuna librea izango dela, pentsatzen duguna nintzengan ere bai. Esperantza berriro pizteko almena baitu Arnaldo otegik, uka ez zinada hori. Iduri baitu, esperantza ez dela gurea, jadanik ez dela gure parte, ez dugulaguk piztua al. Edo itzalita bizitzen ohituago gaudela, kolore ilunarekin maite minduta, Eta notizia txarretara ohituta. Ea ba, txarra den manera berean, zorionarekin bizitzera oitzen garen. garmen jatxria 1000 esker zuri entzulearen iritzia beraz asteartero bezala goiz begin eta. hitz eta put zemankizunean eta aldiz orain be, gure mankizuuneen txigitzen dugu gurekin maiitugu Martin asteartetan ohi dugun bezala. Eta gaurkoan Martin Kitxo albistearen erdigunera bidali dugu biztandena daki zuena ziruñeko udalak euskarazko bi aurre eskola idekiko ditu eta aurrek sekulako zala parta ere sortu du. Edo hobiki erraiteko oposizioak sekulako zala parta sortu du. Hatsalden Martin. Arratxaldeon arantxa eta hitz eta putz irratxaioko entzule guztiok. Beraz, Iruñan zira ez? Bai, Iruñan nago eta hemen ere egur aldi epela, egur aldi bero xamarra. Bai. zein den kontuan hartu da. Martin, Iruñan, irekiko duten aurre eskola bateko zuzendari hautatu berriarekin egontzi da gainera ez? Bai, e, alaxena. Dakizuenez, duela egun batzuk, iruneko udalak, iragarri du, Euskarazko bi aur eskola gehiago, irekiko dituela, beraz guztira amazazpi, Eta aietadik lau euskarazkoak izango dira. Lau, baino ez dira amazazpitik, ados bainan oposizioko alderdi nagusien eta hainbat edabideren protesta bizia eragindu alta e, beskuina be, adibidez da UPN alderdiarekin, diareo de barra ere bai, sindikatu batzuk, badiran dena bat, eh? Bai, bai, arantxa, bai. Problemika handia eragindu, baina... Nik e, gaurkoan uste dut e, onena izango dela polemika hori alde batera ustea, mm -hmm. eta gaur, gaur beste kontu bati eltzean. Gaur, kontua da, hautatu dituztela bi zuzendariak, mm -hmm. eta haietako batekin, egon gara, bi aur eskoletako zuzendariak aukeratu dituzte, eta haietako batekin, egon gara. Eben txedago, albiztea, bi aur eskoletako baten zuzendaria, tararan... Ipar euskal Herrikoa? errikoa, ah. arnerikoa zuzen eta izena du Michel Maitia berri. Ah, bezgin nuke arritu beharko alakoekin, baina bol, ere, bizikit deigarria da. Martin zuzen dari berriarekin egon zira, eta galdekin diozu, polemikaren buruz zerbait? Bai, egia da polemika alde batera utzinei dugula, baina ezinbestekoa da polemikari buruz e, galdetza. Ba begira, galdetu diet eta begira, zer esan didan? Ez dutu katuko diario den nabarrak, upenek, agazoinaren parte bat ez dutenik. Eskoarazko jauk eskolak inpoxaketa dira. Ebe bai, euskoara inpoxatzen da. Gazterenia inposatzen den bezalaxe. Inpoxaketarik gabe ez dago izkuntza bat zabaltzelik. E, Bekonbentzitoa eduridugure gizonak zuzen dari berriak, Martin. Bai, bai, niri ere atentzioa eman dit, itzegiteko tonu irmo horrek, baina edonola ere, beste kontu batzuk ere galdetu dizkiogu. Esatu baterako galdetu diogu, zein izan dira bere lehenengo zereginak zuzendari kargua eman diotenetik? Eta begira, hausia erantzun digu. Lehen go egin beharak, ba, lehen go gauza hauk eskorari izena aldatzea izan da. Lehen Donibane izena zuen eta orain Don Carleone jarri diogu. Azkenean uste dugu izenak eta izanak bat egin behar dutela. Eta Don Carleone izena hobieki lotzen zaio jaur eskoraren izaera inposatzaileari, Badakizue, Don Carleone mafiako buru izandako dako pertsona anker ura. E behara, ez giruen izen aldaketaren begi. Ze egin du zuzenariak eskolari izena aldatzeaz gain martin? Ba, egin ditu, beste gauza batzuk, eta begira, e, oraintxe bertan e, kontantoko izkigu. Haur eskolako langileak hautatzeko irizpideak aldatu ditugu. Irakasleak baino segurtasunak argloko langileak kontratatuko ditugu. Udaltzainu iak, segurtasun pribatuetako enpresetan lanian aritu direnak, boxeolariak militarrak, azkenean helburua euskoara inposatzea bada, euskoara inposatzeko indarra erabili behar duen dendea behar dugu. Ez erakasle brilili batzuk, bizangoetako sasi pedagogoriek ez baitakite indarra erabiltzen. Eben, argida eskolaren filosofia zuen izango den, hemen, eh, Martin, indarra. Bai, bai, argida, oh, indarra. Eta horrez gain, kurrikuluko, kurrikuluko edukiei buruz ere jardun dugu. Eta galdetu diot, EAC eduki landuko dituzten eta hautsa erantzun dit. Imposizioak bi alde izanen ditu. Alde batetik, euskora, zuzena. Gramatikalki, zuzena imposatuko dugu. Ez aldute erraiten haurek sekulako gaitasuna dutela izkuntzak txikitatik ikasteko? Ebe, gauza zailetik asiko gira. Adibidez, nor noriren aditz taula. Nera mazkizueten, zinik arzkioketen, eta hutxegiten egiten harik. Kolpea buruan eraztunarekin, aspaldiko tradizioan oinarritutako teknika da hau. Beste alde batetik, Nafarako eta besteiki iruneko jendeartean inposatuko dugu euskara. Baina norekin ez dut duzatu nahi, hori erabideetan ere argitaratu delako, idakurri prensa navarrista ofiziala eta jakingo duzu ezertasarina izen. Bu, be, nahikoa errandu ez, Martin, ezakit beste zerbait baduen gehitzeko? Ba, bai, bueno, nik ere azken hitz batzuk esateko aukera eman nahi nion, eta bukatzeko ondorio gisa hausia esan dit. Euskara, inposatzea da, gure helburua. Hobeda hori garbio nartzea, eta horregatik izkuntzak imposatzeko ohitura duten tokietako teknikak ekarri ditugu. Zein diren hizkuntza horiek? Ebe, espainola eta frantxesa. Askida ikustea zonbat gaztelania dun eta zenbat frantses dun eleba kardiren. Hori, beren izkuntza inpozatu eta beste hizkuntzei bidea esten dietelako da. Guk ere horien bideari jaraitu nahi dakogu. Besterik ez. Ara hor txe, Iruñako Don Carleone hau eskolako zuzendariaren adierazpen esklusiboak, Martir Miliesker eta, laste garte! Berdin, ayun! Bego Martinkitio Mil esker laster gaitor geragazkini hitza iritziaren tartean eta Leiaak laurden gutitan maite ubia sortuko kidea gurekin izanen da Ararnaldo uh, otegi Ezkerga berttzaleko buruzagia gaur atera da presondegitik eta bepatuko dugu ea zer ondorio duen alderdiarentzat eta Bestein bat galdera ere. Bosttakkeeta erdimenen zuze euskali ratietan behien terrorea zurekin Bernaret Targain ndaian bi mila hamaz zazpiko sartzean eskola publikoa eta ikastola eraikin berean izanen dira, Erikoitxeak eggininen ditu obrak orai hiri erdiko eskola publikoan, jo auge gutiago izanez ez dute dearen behagik, hortako irikoitxeak ikastola ere hogearriko du, Bardako Kontseiluan eskola publikoko bugassto batzuk beren ezadostasuna erakutsi dute. Angelun ere Tivoli eskolaren estearekin ez dira ados burasobatzu haur gutxi dira eta kontsiluak erabaki du eskolaren estea jorkoa uxak hurbilden beste eskola arat joanen dira, Tivoli, Euskal eta Kaskoin kulturen etxe bat bilakatuko da. Martxuaren lehenuntan bi euskal presok presondegia utzi dute, Lorentza Gimon Angeluara libratua izan da a ahazoinez, eta bestalde Arnaldo Tegi Ezkerra Bersaleko buruzagia, hau ateradak kondena betedik, huna libratzeako jartzun handia du egungu zian, eta hemen dikoren baten buruan asiko da ongetohia egiteko ekitaldia, bere herrian, elgoi baren. Erleak nola baliatu eritasunen ahtatzeko Zerda Apiterapia Kuban ainitz baliatuada eta hochtan adituaden Teresa Hiral-Riberalek hitzaldi bat eskainiko du gaur zortziak eterdita Nazparneko Elgar Zentroan. 6.000 euro bildu nahi eta hamar mila bildu Siberoko Xazi elkarteak ere eman diru Biltze kanpaina emanangoga izan da, jogi eska ja xberotak kantuen soin nuuen biltzen segiizehalko du, Xberotak kantatzeko maneraraz ere ikastaldiak antolatuko ditu bestea beste. Michael Bagetek irabazi du Baionako pestetako aficia lehiaketa zazpi mila bat presuneek bozkatu dute internetez, beste seiion bat hurbildu dira Euskal erakustkirat. Azkenik saikatu diren bost aiciaen ikusterat jagigagia da ze ikusmin pizten duen urtegusiz afisha gunek, bozkatzaeta 2ru .000 bostehun eskuallegikoak besteak 1000 bat mundu oshoan barreatuak direnak. Uchimandoka. <truzio> Uchimandoka. andokan Charles biddegeen hitze zitzekin gezuraz aiko zaiki. Leszuarren lotrako mintzatzeko man handiz dira baten ostez biziki ezaguna da, BGxtoria, ean uste egiten zela aitunen semet jezurik. Iduri luke noble den batet ez sola halakorik itan be. Eneko bide gainek haalahauko gerla dela eta gerla hasteko zorian elizatiarrak eta laikoak alkar mokokae badabiltza ere. La bisak naizula bere fama hobetu laiko horiek baino frantses nazionalistagoak zirela erakutsi naiz eta e, laikoek leporatzen zioten bizari gerraz baliatu naiz eta beren buruaren propaganda egiteko tailursu martinezek bail consula enbaixiketa dela eta bail etako komando baten esku montoiko bidian seguru o libre utziko nauzula Lasai, agintzen dizut. Seguru, enauzue hilko, etxabe asperto egezen. Ez ez joder, ez zaitu gula hilko, ez zaitez izan pixua. Itxumandoka, as teharte ez zazpitan, as dizkenez, ahatzeko lauetan. Itxumandoko. Hauktan, elduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalja maiatzaren ungoita Kantu xabelgetari gabe... ...kantari begirik ez... ...eta kantari begirik gabe... ...kantu begirik ez... ...kantu xabelgetaren helburua ere... sorkuntzaren akulatzea baita... ...arturuma! Eta kantu idazten ez pazizte trebe... ...bota kantu xa errat! Ez duda, zauhte euskal kantuaren... ...ohoratzirat, bakarik... ...binazka... ...taldeka... ...akapela... ...edo musikarekin! Atik izenak eman martxoren hoita behatzi aintzin deituz iruleiko iratidat berreute emeitzio eta amazazpi amalau amekarata. Edo mailez kantu xapelketa gmail.com Berotu bozaka eta, eta kanta! kanta!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 Eta prentxan interneten edabideetan zoindira Gaina Gusiak, uh, biztanena Bernadete kaipatzen zuen bezala, Arnaldo Otegiren ateratzea da Gaina Gusi, berria.eusen, Uh, kasi gai bakarra dela erraiten aldugu, azken horren uh, eta eta azkenan egun guzian zehar. Uh, tituluna guzia hu, provokazioen gainetik bake aldaria bere irten da otegi. Uh, Argazkitan beraz agertzen da, eta ondoan, zuzeneko kontakizuna, beraz goizuntatik hurbiletik segitzen nute kasetariek, bere ibilbidea, eta beraz uh, zuzenean segitzen nute ere berrian, bideo dezberdinak ere azpian eman dituzte, Uh, berrian ere zuzenezko saio bat eman dute, ez da baidan beraz aritu izan dira. Uh, hain baten uh, iritzi artikuluak ere ikusten dituzi, eta jautsiz, jautsiz ere uh, segitzen dute beraz gai horrekin nagusiki. Argia puntu eusen ere gai nagusi, Arnaldo Tegiren Itzauek, idekitako bidea asakondu eta mutu gera ino eramanen dugu. Gazeta puntu eusen uh, be, bideoa ere ikusten alduzi, ere ateratzearena, eta bere zigora bete ondoan beraz ateratzen dela azpi hemen ere, baita media bazken ere, eta ipagaldeko hitzan aldiz, gain nagusiaten untan, Lorentxa Gimon aske gelditu da, gaur atera baita ere uh, jeneko presonde gitik, ere aipatzen den askatzea. Beste gaietan aipagaietan egiten uh, aipatzen al ere, martxoak hiruko uh, hildakoen, Homenezko monolitueuetan izan diren pintadak Gastteizko zamaga auokota monolituen agertu dira pintadak Halabi irirateak jakin arazi duena, Espainiako banderak magaztu eta falanseko pegatinak ere jarri dituzte uh, behogei urteak ospatuko uh, direlarik hor uh, eraildako poliziak erahil zituen bost langilean omenezko oroi gargia da hemen eta beraz ber hogei urte eginen du hori um, e, gertatu zela eta beraz hori ere haipagai argian eta berrian gaur Beste gaietan argian Euskal autonomia erkidegoko Euskara aurrekondu publikoen bilakaera positibotzat jodu jaurlaritzak patxi bastarrikaka gejaldia du, Uh, kultura euskara gazteria eta kirol batzordean euskararen aurrekonduta baliabide publikoren estatistika txostena aurkeztu du argian xetasun gehiago eta azte azkenean epaituko dituzte azortzi mosteagatik hauzipetutako bost gazteak bi hurte terdiko presonegi zigora eskatu du prokuradoreak hauen zat 2008an trafikoa beraz mostu zuten segiren ilegalizazioa xalatzeko ek, ek, ekimena izan zen. Eta lau urteta ez da epaiketarik eta baliteke ez egoitea inigo kabakas ausia aipagai ere argian. <risa> Bestaldekazeta punt Deusen eskuinak eta nagusiak amesten duten lan erreformaren aurkezpena gibelatu dute Frantses gobernuaren... Erreformaz berazemen artikuluak kazetan eta Ogi Alorak landuaintzin jakin beharrikoak martsoaren Iruan Euskal Herriko Laborantza Gambarak eginen duen formakuntza haipagai. Eta media bazken bestalde, kanboa argazte bat ezor bazkean Euskadi Fundazioaren zat durian haramendi emiretzi urteko kanboa ipagaien bukazeko itzulinoa usi estekin eta ho geita pestizidio desberdin atxeman dituzte etxe batean uh, mashati ondo baten ondoan beraz egin ikerketen ondotik. Uh, be, sekitzen duberaz, uh, entzun dukezien txegur, uh, bordalean inguruan, maztien inguruan diren pestizidioen edatzeaz. Eta kolber, itxasuntzia, berri zitzultzen da bordalerat apirila bukaeran iduriz, zitu ez tek, dionaz, tenorea orain eta zuri hitza aitor erazkin. Leo kamaika urte ditu eta bulbarekin jaiotako mutikoa da. Irunen sortua asiratik argi izan du bere identitate seksuala bat egiten bere genitalekin. Orain emakume bilakaera galerazteko hormonak hartzen ari den lehen adingabe transexuala da Euskadin. Eta pozik dago sorion izan ere eusko jorlaritzak aur transeksualen protokoloa onartu eta emaitzak ematen hasi da. Grisiz aur traksesualen kusoen elkarteko ordezkariek diote, duela hamar aur transesualen eskubiden inguruan lan egitea pentsa ezina zela. Gaur egun guzti honeta zitz egiten da, eta inbeste gauzetarako kontserbadorreaten Estatu espainola esaterako neurri aurrerakoiak hartu ditu. Baina oraindik kalean jende artean eta edabidetan lan asko ekin beharra dago. Erabiltzen dituugu hitzak, definizioak, terminologia, zaindu behar ditugu. Eskubide guztiak herritar guztiendako aldarrikatzen baditugu, bulbarekin jaiotako mutikoen eta sakillarekin jaiotako neskatuen eskubideen alde lan egin behar dugu ere. Zitor, errazkin mileskaremen transexualitateaz, beraz, gogo eta... Eta laster gure haipamena, beraz, uh, Arnaldo Otegi Gaur preso negitik atera. Delarik sortu alderdiko maite ubiria ere bertan zen eta elgoi barenda, beraz, tenore untan. Bere jirat itzuliko delarik eta onget horiaginen diotelarik, seiter ditan. Laster, beraz, gurekin izanenda. I Aditu goiza, smell the earth to And listen to the voice, entzu nao cha ja. Come in with the wind, I say acta karre na Hear I sing, sing aloud loud, haitse eta esan Badituzte aurpegiak izenak elbideak, baina ez daudetago kienlekuan. Estabiltzak alean olibondo adarra, eskuetan hartuta kartzelan dira. Preso diren artean gehu ere prezo gara. Kampaina dena otegiren inguruan, eta beraz, utegi uh, aske, eta besteak ere aske, eta behorekin segitzen dugu, uh, seiak laurden guti direlarik gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Martxoaren lehena eta gaur haipatzen aletugu bi presondegi ateratze. Loren Txagimone presoeriaren ateratzea alde batetik eta da Arnaldo Otegiren ateratzera. Arnaldo Otegizei urte terdiko zigora osoki bete onduan aterada gaur ezkerra bertzaleko burua presondegitik. Maite, ubi dia, sortu alderdiko kidea gorekin dugu, Arratxaldeon? Arra Arratxaldeon? E, eh, gaur beraz gaur goizean atera da Lugoñoko prisondegitik kanpaina oso bat mobilizatu da Otegi inguruan Free Otegi Freedom All beraz giro hortan atera da zu bertan sinen eta beti elgoi bajen beraz egitzen duzu berarekin nola pasa da goizuntan eta eguna Boa, nik izango nuke, emozio bereziko eguna izango dala gaurkoa, egun dutzea, baina poz ez beheterikoa. E, Bozeango ezitekan, ba, jendean hitz bildugira logroinoko espetxeko atarian, eta, ane, ba, jendea kontentez, zehi urte or, e, terdiko kartzelaldi injustu hori bukatu da, eta sorionez, Arnaldotegi, ba, voltatu da gaur bere, bere herrira, eta lehenengo momentutik e berak pasadun mezuak e, argita garbi erakusten digu ba forman dagola, prest dagola, ba berriz ere, ba bere ardurak hartzeko, ez? Eh, ni gustetut inor gutzik ukatzen du Arnaldotegi e, buruzagi badala, eh, buruzagi euskal independentismoaren e, buruzagi badala, eta nikuz bete et, horrengo ilabete eta urteotan, ba, seguruki izango degula ardura hartzen eta ba, bueno, ba gure herria zabaldu aro politiko berri horren e, lemazale, lemazale bezala edo gidari bezala, ezta. Eh, beraz, ezspiriturekin aterada ikusi dugu beraz zuke jaiten duzun bezala, jadanik be, diskurtso politiko batekin ere ateratzen dela mikroaren parean beraz Jendearen aurrean hitza hartu duela, bera pertsonalki zentauria da piskat irudia ikusten dugu, prentsarena, nola ze espiriturekin ateratzen da. Ba, ni uste tebea, bueno, ba, topatu dala, ba, herrera bero, bero batekin, e, gila da, jendeanitze jende urbilduarela logroinoraino, eta, bueno, ba, momentu e, berezile bat izan da, berarentzako, zai egin bakartzelatik ba, ba, kartzelatik eta gol zaiarrita zeuen landaraino e, bilbide hori, hori egitea, jende zingura duta, eta komunikabidan izan zirelako, baina bere, zua oso mezu urra izan da, baina oso mezu zendua, ez, nola baite Ba, Euskaldunak, e, abertzaleak, independentistak, sozialistak bezala e, sartzen dituztela kartzelan, eta independentistago, e, sozialistago eta Euskaldunago ateratzen, ateretzen dira kartzelatik, ez? Izan du oroimen bat, eta uste dut oso ederra izan dela, eta hola nabiatu du bere diskurtsoa, erranez, ba, Espainiko estatuak ukatzen dula preso politiko dagoenik, baina hori bezalako arrera behoroa, edo hori bezalako e, ikus mira ez dela sortzen e, ba, komunikabidean aldetik Ba, preso arrunt bat ateratzen delarik edo etorkin bat ateratzen delarik edo kanporatu izango izango dan espetxeratu bat ateratzen e, e, delarik ez olako e, holako keinu ba azkarra eindula baita ere ni izango nuke kartzera suposatzen e, duenarekiko mm -hmm. eta hortaz gain e, ba nikuzet e, bera oso sendoa tera dela eta oso mezu argia e, zabaldu du baitare nolabait esanez bakea duela helburu eta han be ba e, euskal emaztea gizon guztien laguntzarekin, helburu ba, hori bururaino eramateko eh, aleginduko dala horregantzian ere. ez, Eta bueno, hori mezu oso sendoa da. Uh -huh. Zukraiten zinuen, Maite Ubiria, azkenean ezkerra bertzaleko buruzagia dela eta hori agertzen dela ere, falta zuen, beraz, buruzagi hori, behar eskuratzen du bere lidera? Nikozeu dut eh da Euskara Bertsalea ta Eskala Independentismoa oroar ba, ba, buruzagi asko eman ditula edo perak esan duen bezala lehendakari honena herria da. Hau da, herritikan ateratzen da Euskala Bertsaletasun hori, Euskara Bertsalleko jendea egidatu du nolabait ez, egidatu du ontzia, ez, e, urte urte hauetan berak artzelan egondala, baina ezin da ukatu denok sentitzen dugula ta eskerra bertsaleko ekide guztiok sentitzen dugula Arnaldotegi, buruzagi natural bat zala ez, eta zentzu hortan importantea da guretzako berriz bai, kalean egote ez, bakarrikan euskalin depiztendentista eta euskartearen zako e, baizik ba nolabait gure herriaren askapen eta askapen prozesu nazionalean askapen e, prozesu sozialean sinisten duten orok esperantza berezi batekin hartzen du e, gaurko eguna. Autezkundeak urbiltzen dirabistanena hori denen gogoan ere udazkenean izango dira lider gisa beraz ezkerra bertzalearen buru gisa, bera, lehendakari izaiteko aurkeztuko da., Bueno, denegoetan berari eskatu beharko diugu, abera, pres dagoen eolako ardura bate hartzeko, pentsatzen e, dugun baiet, justu gaurren New York Times E, tainzeka argitaratzen zun, e, berari egindako elkarrezketa bat, eta berak han ere bainola bere prestutasuna agertzen zun. hemendik aurrera, zabalduko da, ondoko iabeteotan, e, barne prozesu bat, Euskal Herria bilduko arizioren e, baitan, un lau alderritako e, militantetak ideok e, biltzen, biltzen garen, eta bertan barne prozesu horren baitan erabakikoa da, zein den hautagaia baina argi dago e, gehiengo zabal batek edo denok, ni gastan konuke eh, ondo ikusten dugu la Arnaldo Otegiren esku uztea ardura hori ez uh -huh. bestan da ez bere ardura bakarrik eh, ez da bere izango ez eh, koalizioaren anistasun guzti hori islatu beharko da oso ondo eh, ba, prozesu hortan eta hauteskunde hoietan baina egia da ba nolabaiteko legitimitate beresi bat ematen saio la Arnaldo Otegiri ba, erronka horri egiteko New York Times aipatzen zenuen beraz gau ja elkarrisketa Atera da, Arnaldo Otegiri egin diotena, eta atera da, munduko prentxan, azkenan le monden adibidez aipatu dute, batzu aipatzeko, eh? Eda bide dezberdienten mundu antzerro tegiren uh, ateratzea aipatu da, garantzitsua da hori zuen zat, uh, nazioarteari begira, berri hori agertzea? Bai, batez ere, ba, elgarrizketa guzioetan, ari destain sekere bai egiten egiten zon bere, bere kronika, e, bertan ziren AFP-ko ordezkariek, e, bueno, mundu zabaleko ba, ba, edabidetan agertu da, eta, ba, eta espainiark komunikabide gehienetan, komunikabide hoiek ukatu egin diotela Arnaldo Tegiri preso politikoaren izaera, ba, komunikabide guzioiek, bere edizio digital, digitaletan, lehenengo berri bezala ematen zuten berri pera, ez, beraiek azaldu barko dut zergatik ematen diote tratamendu hori. Bukarri dugu ba, tratamendu hori ematen diotela Arnaldoteek irudikatzen delako ba eskerra bertzale osoak badira ja zenbait urte egin zuen e, estrategiaren aldaketa ba nolabait bakea eta burujabetza ekartzeko Euskal Herriari ta hori ezortzen diogu Arnaldote egiri ezberari bakarrikan baizik eta beste hainbat militantei ere baina berari baitare ere zen berak irudikatzen du herri oso baten ba bakea ta burujabetza edo independentia tzeko esperantza. Haiipatzen duzu estrategiaren aldaketa azkenan sei urtez e, ibilbede bat izan da Euskal Herrian, e, eta hautegi preso zen momentu hortan monbarnetik biztanda segitu du Baina Hortik e, berak zekarpen ze egiten egi, egingo du edo egin azkenan be, buruan dut e, beste adibide bat e, nazio arteari begira sartzen magira, e, kurduen kasuan adibiez Abdula hautzalanak egin duen ekarpena ere kurduen e, politikari, eta uh, otegik, ba ote du bere errola hortan, eta bez zerbait berri ekariko ote du barnetiek Baina uste dut, urte hauetan Arnaldo gotegi ba, ba, oso gertutik, urruntasunetik, baina gertutik baitan begiratu dio eguneutasun politikoari, ez? Eta berak saiatu ba, da alden tagilin, ta ekarpen bat egitea momentu ezberdinetan e, konponbide prozesuari eta prozesu politiko osoari batzutan, bere aurko emanez eta bere muga mugaguziekin kartzelan zegolako, baina beti ere bere auspo emanez edo bere sostengoa ekartzen ba nolabait independentista osoak egiten zuen ibilbide ibilbide horri gausa asko aldatu dire berak hartzea sartu zutenetik e, berak gaur eskerrak eman dizkie militante guztihei eta nolabait bakea lortzeko aukera hori esendotzeko lan eginduten e, euskal herritar guztihei ba nolabait eskerrak eman emandizkie eta egia da 6 urte ondoren ba nolabaitekoa antzimendu anitzen man direla euskal politikan egia da esker abertsaleak badaukala bere mugimendu politiko E, legal bat momentu momentu baita ere e, aipatu e, bar da, ba nolabait Eskaleria Bildu e, Bildukoen zerren ibelbidea hor dagoela, eh hortaz gainzuk aipatzen da zenun bezala nazioarteko eremutik sekulako eh sostengoa etorri da Arnaldo Etigiren askatasuna eskatzeko, pues gogoratuko denuke Ameriketako e, amairu bat e, lendakari hoik e, babestu zutela aldarrikapen hori Mexikon 1913 amairuan egindako gailurrean, geroztikan etorri ziren Ekuadorreko e, topaketa, baita boliviakoa hortaz gain ba Friotegi Fri Fri de Mol punta puntako ba, ba, nazioarteko buruzagiek e dute baitare hori guztia gertatu da Arnaldo Kalean edo Ospetxan egon denean eta bueno berak aur bertan esan esan ben ez da ondokoia beteotan ikusiko dugu baitare berak asmo osoa daka ba no Friotegi hori edo lela, lelo hori berez ja egi bilakatu den momentu hontan ba, bigarren leluari elenta zuen e, osoa ematea, da Fridemol, hau da Euskal preso politiko guziak, Euskal preso eta arieslari politiko guziak Euskal herria ekar, ekarri arte ba, nolabait borrokan eta lanean segitzeko, segitzeko asmo osoa dauka berak eta noski eskerri independentistak. Uhum, hori haipatu du beraz ateratzen bere diskurtsuan uh, erramezala beraz, Arnaldo, tegi haipatzen nugu gauk ateratu baita ondoko pausoak biztanena preso negitik ateratzea huri uh, bere hurbilekoekin egoite, algoi baren beraz ur beraz seiitergitan ere itzordu berezi bat bada ondotik bisttanda belodromoaren itzordu eta ondotik zer beraz zein izango da ibilbidea. Bueno, gaur ni bizu izango dala eguna bere familiarekin egoteko eta bere herriko jendearekin niko gogoratuko nuke, ba, bere eskatasunal derrikatzeko herri plataforma oso aktiboa e, egondala, eh, ez, Elgoibarren eta beraien jenezko geratu da, ba, gaurko harrera lehenengo harrera hori antolatzea, larun batean belodromon itxordu lagusi bat dehunon, bueno, Arnaldo Tegiren lehenengo nolabait mintsaldi politikoa emango da kartzeleratik atera atera eta gero eta ikusmen, bueno, siur sortuko dula e, berak botako botako duninitzaalde hori, eta handikan aurrera, ba, nikke pentsatzen dut e, ba, aste batzuk izango ditula bereentzako bere, bere familiarentzako, e, pixka bat e, lasaitzeko, pixka bat ere bai, egunokotasunari egonokotasunari eta gero ba, ba, bere ardurak hartzeko aurrerantzian ez baina uttzen beharko diogo baitare, ba oso enpresoari Usten zaion tarte hori ere bai, bere emozioak kokatzeko, bere bizitzaren jarraipena emateko karrikan, horre suposatzen duenarekin, eta gero etorriko da gerokoa. Maite uberia sortuko beraz gurekin ginuen mil esker. Ja? Mil esker zuetan, nahizun arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Utsimandoka. Shimando Charles Bidegain hitzesitzeekin gesurra saiko saiku Le soure rencontre comme une sacrée manière dira baten ostez biziki izango da da vegeterretzentoria eñanuste egiten zela aitunen semet zezurri Hiduri luke, noble den batet ez dola alakorik ezan beha. Eneko bidegai enek hamalaueko gerla dela eta gerla hasteko zorian Elisa tiagak eta laikoak alkar moko kae badabiltzala. Elisaak bere fama Obetu, laikoiek baino, frantses nazionalistagoak zirela erakutsi naiz eta e, laikoek e, leporatzen zioten izari. Gerraz baliatu naiz eta beren buruaren propaganda egiteko. Taiurzu Martinezek Bale consula enbaixiketa dela eta Bale etako komando baten Esku Montoiko bidian. Seguru libre utzigo nauzula? Lasai agintzen dizut. Seguru Enauzue hilko, be aspertu Ez ez joder, ez zaitu hilko, ez zaitez izan pixua. Itxumandoka, azte hartez zazpitan, aztizkenez, ahatzeko lauetan. Itxumandoko! Hauktan, elduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantalja maiatzaren ugoita bian. Kantu xabelgetari gabe... ...kantari begirik ez... ...eta kantari begirik gabe... ...kantu begirik ez... ...kantu helburua ere... ...sohkuntzaren akulatzea baita... ...arturuma! Eta kantu idazten pazizte trebe... ...bota kantu xa errat! Ez duda, zauhte euskal kantuaren... ...ohoratzerat, bakarik... ...binazka... ...taldeka... ...akapela... ...edo musikarekin! Atik izenak eman martxoren hoita behatzi aintzin deituz iruleiko iratidat berreuta emaitzioita amazazpi amalau amekarata. Edo mailez kantu xapelketa abildoa gmail.com Berotu bozaka eta kanta! Eta hitz eta putzemankizuna, hortan bukatzen da gaurko bihar itzordua badakizue, bostak eta seiak artian. Eta marko gurekin izan da, marazkilariarekin, gure aipamena, ebe bayonako afisa, etz, ebe gaur, gaur, gaur da hasterta, gaur, agertu baita askinean zain izango dena hortengoa. Boutsera du hafteanak barbat vezatake hau iba hartitoscakeon. havea estaba tendempiak bur auen agiving a buenasкоxean bachok Momo muskero Afilia Fidyatako. Eatonak Bar%, N andersomenda Barri fallari esperatikoa banco vaina talli inakinentian bat batza uta美味andan, Marko Hor Trailonishkajun APG1 e bor pastiziao elako matin quatrea fite